سيد المسلمين وعلى آله وصحبه الأجمعين أما بعد أيه المؤمنون التقوّل الله ووصيهم وإياه يتقوا الله فقد أتى المتقون. المسلمين والمسلمات ودعوا لدعائي رحمة الله سبحانه وتعالى في داخل صحيح عن المنذري بن جرير عن أبيه رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر النحر قال فجاؤه قوم حفاة عرائ مجداب النمام أو العبد متقلب السيوط عمدهم من مضار بل كلهم من مضار فدمع على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما را بهم من القاقه فذاقل ثم خرج فامر بلالاً فاذن واقام فقبل ثم قطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحش يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِرَى وَالْتَقُّبَى تَطَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ بِيْنَارِ مِنْ دِرْحَمِ مِنْ تَوْبِ مِنْ صَاعِ بُرِّ مِنْ صَاعِ تَمْرِ Atta kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam Walau bi shiqqi tamra Kala Fajaa rajul minal al-ansar Bil surah Kadat Kafuhu ta'jizu anha Bal Kad ajada Kala Summa tataba annais حتى رأيتم كومين من طعام والسياد حتى رأيت وجه الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة في الإسلام سنة حسنة فلأوا أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء atau katakan hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al Munzir bin Jarir kata dia daripada bapa dia. Kata bapa dia kami pada satu hari duduk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarir bapa kepada Al Munzir dia kata satu hari kami duduk duduk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya fajaahhu qauman huffat 'arat mujtabin nama aw al masuk umai ke dalam masjid ini sekumpulan orang yang mereka ini huffa, kasut tak ada. Jalan-jalan nampak tak pakai kasut. Allah tak ada laju. Mujtabin nama, depa hanya ada kain pakai bungkus badan dengan kain selai. Itu keadaan kumpulan ini. Hmm. Nabi duduk-duduk dengan sekumpulan sahabat, tiba-tiba mai satu kaum, keadaan mereka macam tu, maknanya miskin. Kasut tak ada, baju tak ada. Kain selai buat bungkus badan, mai lulu-lulu aja. Mudakkarni di suyuk, tapi dok galas pedang ada belakang. Sengit-sengit hmm. dua, tapi tak ada bunyi. anhaduhum min mudhar bal kulluhum min mudhar kata jarir dia kata aku rasa kalau tak silap aku sebahagian depa ni daripada suku mubar. mubar ni nama satu suku satu puak ataupun aku rasa kulluhum min mudhar semua ni puak mubar macam ni balik Kata dia wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'bihim ra minal faqa nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok puak hal keadaan depa miskin susah macam tu nampak riak muka nabi berubah nabi kita nabi sallallahu alaihi wasallam dia jenis pembelas dia jenis kesian dia jenis tak boleh tengok orang oh, susah dia jernih hati tu ingatlah terus bila nampak ke mata nabi sallallahu alaihi wasallam sekumpulan orang lain dalam keadaan miskin susah kasut tak ada baju tak ada pakai kain selai aja gulung badan. berubah muka nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala thumma kharaja nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah dia sat nabi keluar balik rumah Nabi sebelah masjid. Rumah Nabi sallallahu wa alaihi wasallam itulah makam Nabi Daud ni. Masjid Nabi itulah rawaq pagi. Jadi Nabi masuk sat rumah, Nabi keluar mai balik. Fa amara Bilal fa Nabi keluar, Nabi panggil Bilal. Bilal bang Ahmad semayam. Kebetulan sudah masuk waktu kemudian khatib habibul Said Muhammad Nabi bangkit nabi berkhutbah. Ain ini kita jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak tunggu hari jemaah, dia tidak tunggu hari raya, bahkan Nabi rasa keperluan ada, Nabi bangkit dan Nabi bagi satu khutbah. Dalam khutbah itu di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam petik ayat daripada surah An-Nisa ayat pertama. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhannasut takhu rabbakumul ladhi. Khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai akhir ayat. Yang dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala kata. Wahai manusia takutlah kepada Tuhan kamu. Tuhan yang telah mencipta kamu daripada sahabat. Daripada Adam alaihi salam daripada Adam dijadikan Hawa dan daripada Adam dan Hawa dijadikan manusia ni berkembang dia punya ramai sampailah ramai macam kita hari ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat tu sampailah kepada hujung dia innallaha kana alaikum raqiba Allah Subhanahu wa taala raqib ni kita dok kata malaikat raqib dan atid Allah Subhanahu wa taala dia raqib dia mengawasi setiap manusia. Tuhan buat kita ni. Daripada Adam dulu, isteri dia, sampai anak pinak dia, cucu cicit dia, sampai lah kepala kita hari ni. Allah tidak buat kita, sekadar buat tidak. Sebaliknya, Allah buat kita, Allah awasi kita. Allah buat kita ni, ada di kalangan kita, Allah buat, Allah bagi jadi orang kaya. Ada di kalangan kita, Allah buat, bagi miskin. Ada di kalangan kita Allah buat bagi senang, ada Allah buat Allah bagi susah. Setiap-tiap seorang dengan takdir yang ditentukan adalah ujian bagi masing-masing mati diri. Orang hak Allah bagi jadi, Allah bagi kaya. Kaya itu ujian untuk dia. Orang hak Allah buat dia, Allah bagi dia miskin. Miskin itu ujian untuk dia. Nabi SAW baca ayat ni. Ayat 1 surah An-Nisa. Habis Nabi sambung pula. Ya ayyuhallazina amalut taqullaha wal-tanzur nafsun ma-qaddamat Nabi baca pula ayat wahai orang-orang yang beriman. Astagfirullah. Takutlah kamu kepada Allah. Wal-tanzur nafsun ma-qaddamat Maka hendaklah setiap, setiap orang daripada kamu. Tengok apa yang dia dah buat untuk... Kalau ni Allah buat kita, kita kena renung, kita kena hitam, kita kena muhasabah, kita kena ingat-ingat balik. Allah buat aku sampai malam ni umur aku dah 45. Allah buat aku sampai malam ni umur aku dah 55. Allah buat aku sampai malam ni umur aku dah 75. Allah buat aku ni, Allah nak tengok apa aku buat dalam tempoh masa yang dia bagi aku hidup ni. Kita sendiri kena ingat, kena tengok. Apa yang hendak buat untuk esok. Kalau takdir malam kita mati, cukup dah bekas nak buat balik ni. Kalau takdir esok kita mati, cukup dah kebaikan yang kita buat untuk nak buat balik ni. Allah subhanahu wa ta'ala sebut benda tu di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 18. Nabi baca ayat tu. Dalam khutbah Nabi SAW, Nabi sebut yang itu. Mula-mula Nabi baca ayat, kata Allah jadikan manusia daripada Adam. Dijadikan Hawa dan dijadikan anak cucu dia sampai kita hari ini. Dan Allah mengawasi kita. Lepas tu Nabi baca pula ayat, cerita kata manusia dia kena ingat. Apa yang dia buat dah untuk dia nak menghadapi hari esok. Bila habis Nabi baca dua ayat ni kata Jarir. Tafaddaqarajul mindi naris wa min dirhami, wa min sawbi wa min sa'i burri wa min sa'i tamri Nabi habis hajar baca dua ayat ni dan dan respon di kalangan sahabat ni ada yang bangkit-bangkit teruih dia bagi dinar dia untuk nak tolong golongan susah amai tadi dari, ni daripada Bani Mubar tadi ni understood faham dah sahabat-sahabat ni bila Nabi baca dua ayat ni sahabat faham dah maksud Nabi apa dia Nabi suruh tolong orang oh, susah ni tak kedua hampak dua kali tak kedua serang bagi halu halus tak kedua sahabat ni mereka very responsive mereka ni very understanding dia ya, ni cukup faham dah. Nabi baca dua ayat tu, dia akan tahu. Maksud Nabi nak suruh kita tolong buat mubar yang main keadaan susah kali ni. Maka bangkit satu orang, bagi duit dinar dia. Bangkit satu orang, duit ta'wah banyak, bagi duit dirham dia. Bangkit satu orang, apa tak nak balik pergi, ambil kain baju bagi. Sebagai bantuan kepada orang susah ni. Ada yang bangkit balik di rumah, ambil gandum bagi. Ada yang balik ke rumah, ambil min bagi. Kalau balik, ambil satu dan pang bagi. Respon on the spot, la la tu juga. Habib tuan-tuan dua benda. Yang pertama nabi tu sendiri dengan kekuatan yang Allah bagi dekat dia. Nabi kalau dia bercakap, ceroh runtuh bukit, sahabat di Padang Bukit habis. Itu nabi, itu di pihak nabi, kekuatan Allah bagi dekat dia. Di pihak sahabat ni pula tak payah ulang dua kali. Sekali nabi cakap, faham. Dan dan bagi buat apa Nabi mahu. Pada zaman tu baik nabi baik para sahabat nabi ke arah kebaikan berlumba-lumba Bila nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan macam tu hatta qala nabi sallallahu alaihi wasallam walau fi tamra Nabi bila tengok respon sahabat-sahabat naik Ha ada duit dinar bagi dinar Ha ada duit dirham bagi dirham Ha ada pakaian bagi pakaian Ha ada gandum bagi gandum Ha ada tamar bagi tamar Nabi bila tengok macam tu Terambik di mulut Nabi Nabi kata Nabi kata selamatlah hampa daripada api neraka Walaupun yang hampa sedekah itu sebelah korma sahaja tiga duaanyo ikhlas ikhlas bagi tu nabi kata walau bi syaqqi tamran walau pembuah tamar tu koyak dua bagi sebelah aja sebagai semua sebagai sedekah bagi itu ikhlas selamat hamba daripada neraka begitu qala fa jaa'a rajulun min al-alqaas bi sur'ah kaada kaffuhu ta'jidun anhu. ban qad ajala dalam pada hak ni duk bagi dinar, duk bagi dirhab, dia bagi baju, dia bagi buruk, bagi gandum, dia bagi tamrah, bagi tamat. Dalam pada tu, mai pula satu sahabat angkar. Duk heret satu oncah. Duk heret. Nak pegang pun tak boleh, nak angkat pun tak larat. Punya banyak barang, dia membuhal dalam oncah tu. Duk heret mai daripada rumah dia. Ni yang kata tipat para sahabat dengan kebaikan ni macam tu. May dia ni dalam keadaan ajazat. Nampak lemah dia nak agak-agak may. Uncah tu banyaknya benda dia nak bagi. Qala jarir. Jarir dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata apa? Thumma takaba anna hata ra'aitu kaumaini minfa'an wasiyah bila nak nampak macam tu maka makin ramailah tata ba'annas manusia ni berikut-ikutan pakat nak bagi apa ada apa nak bagi apa ada apa nak bagi pakat berlomba-lomba nak bagi ni kata Jarir hatta ra'ay tu kau main min fa'am wasiyah ditinggalkan dalam masa sekat sahaja ada dua lumbuk dua bukit satu makanan satu pakaian penuh dua ada dengan hanya satu khutbah nabi dengan hanya membaca dua potong ayat al-Quran begitu sifat sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat nabi radhiallahu anhu ajma'in kata jarir dia kata hatta raaitu wajha rasulillah shallallahu alaihi wasallam yatahalla kaannahu dia kata aku tengok rupa aku tengok wajah nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya Ke emasan ya Nabi sallallahu. Siapa tak tonton tuan-tuan? Cakap orang ramai tuan. Cakap orang ramai tuan. Nampak bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu mudhhabah seperti zahab, seperti mith, berkilau kilauan nampak muka Nabi sallallahu. Begitu. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّةٍ إِلْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَقُوا أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَلِلَ بِهَا بَعْدَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْقُصَ مِنْ خُجُورِهِ الْشَيْخِ Nabi ceritakan. Nabi kata, tak apa buat satu benda baik. Tentu dapat pahala. Barang siapa buat satu benda baik Kemudian orang lain ikut Kebaikan hak dia buat Orang hak ikut tu dapat pahala Dia hak mula buat Dapat pahala Hati orang ikut tu Dia mula buat satu benda baik Pahala dah Kerana dia mula buat Orang lain ikut Orang hak ikut dapat pahala Tiap tiap orang yang ikut tu Dia collect pahala lagi Orang nak kata apa? Sistem piramid ke apa? Hai o ke apa? Abang, ini rumah kita dulu Dia macam tu Islam ni Kita start buat benda tu Bila kita start buat benda tu, kita dapat pahala Orang ikut, orang yang ikut dapat pahala Tiap-tiap orang ikut Pahala pihak kita, hak maulam ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu macam tu bahkan Nabi kata min ghairi an yanqus min ujurihim syai. Nabi kata banyak mana pahala orang hak ikut ni dapat. Banyak tulah kawan tak mola tadi dapat tak kurang sikit Nabi kata. Kemudian Nabi bagi satu amaran di ujung tu Nabi kata waman sanata al sunnatan sayyi'ah. Nabi kata demikianlah halnya. Siapa yang tak buat benda jahat kan عليه dia berdosa. Wa wadhru man min ba'dih kalau dia buat jahat lepas tu orang pakat ikut dia tiap-tiap orang hak buat ni dosa topi dekat dia. Dia mula dia memulakan tajuh benda jahat dia dah berdosa dah orang ikut benda jahat dia buat orang ikut dia dok makan berdosa. Pasal apa? Kerana dia orang ni buat jahat dan demikianlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min al yanqutu min awzarihi syai. Mana mana dosa yang orang ikut ni buat, banyak itulah dosa dia kena tanggung pasal dia memulangkan satu benda Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan lah muslimat dirahmatullah kelihatan maksud dia apa tuan-tuan? Jangan buat jahat. sebaliknya perbanyakkan buat baik. Kalau siapa kita buat baik tentulah pahala orang ikut kita lagi dapat pahala. Tapi kalau kita buat jahat kita berdosa. Orang ikut kita tuh menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain kerana ikut kita. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati rahmat Allah. Jika musibah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anil Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kau. Maksud Munfik. والمتصدق كمثل رجل عليه جبتان أو جنتان من لجن سدههما إلى طراقهما فإذا أراد المنفق أن يتصدق صدقت عليه أو مرات وإذا أراد البخيل أن ينفق Kalu cad ali, wa akhbat klu helqat muzgahha hatta tujna banana, wa ta'af wa akra. Kala Abu Huraira, fakal Nabi shallallahu alaihi wasallam yusti'ha, fala tafsir. Atau kama kala, hadis sahih, riwayat Imam Muslim, lebah Abu Huraira radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata kalau nak dibuat perumpamaan di antara orang yang dermawan suka sedekah dengan orang yang kedekut Genggam dah gini Nabi kata Umpama jubadan atau junnatan umpama jubah dan juga baju besi orang dulu kalau nak perang dia pakai baju besi sebagai protection, kalau anak panah maya apa semua kena besi tu tak kena tubuh badan dia hmm. Nabi kata kalau nak buat perumpamaan orang yang general pembawa dengan basim kedeput ni, umpama orang yang pakai jubah dengan orang yang pakai baju besi, Nabi kata orang yang pakai jubah umpama kepada orang dermawan dia apabila dia nak dia nak sedekah apabila dia nak menderma dia akan berselekah dia tak fikir dua kali dia tak fikir sepuluh kali dia ingatnya pun nak nak buat yang benda baik straight forward dia jalan maka itu perumpamaan orang yang pemurah Nabi kata sebaliknya perumpamaan orang yang bakhil Nabi kata umpama orang yang pakai baju besi bila dia ingat nak sedekah, dia kata ketat tak bila dia ingat nak pergi 10 ringgit dia kata 10 ringgit banyak, 5 ringgit sudah bila dia nak pergi 5 ringgit dia kata ketat tak dia kata 5 ringgit ni banyak, seringgit sudah bila dia nak pergi seringgit dia kata seringgit ni banyak, tak bagi pun tak apa maka umpama Nabi kata orang kedekut ni seperti orang yang pakai baju besi yang baju besi itu mengetahkan dada dia apabila dia nak buat baik kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوسعها فلا تضيق orang kedekut ni sampai satu tahap kalau dia layan kedekut dia dia layan kedekut dia bakhil dia nak bagi sedekah nak tolong orang nak derma dia layan bakhil dia Lama kelamaan esok nabi kata yuwasihha dia cuba untuk nak berlapang dada nak tolong orang falat tasih tuhan tak bagi lapang dia ketat sampai mati ada di hadis, hadis sahih riwayat imam muslim muslimin dalam muslim ma'ri rahmatullah kita tunduk diri tak sesekalau tak boleh banyak dompang bagi tak boleh banyak orang-orang pun tabung masjid ke, orang buat tempat anak yatim ke orang buat ma'at-tahfir ke apa akan kita dipahamkan dekat ni dah ada satu ma'at-tahfir di Juru Tong ni ada satu ma'at-tahfir terima kasih kepada tuan tanah dan tuan rumah yang mewakafkan rumah dia untuk dibuat ma'at-tahfir Al-Fadrin Imam kita tadi yang baca sedar Ustaz Isyam volunteer di tolong untuk ajak apa suraan kepada budak-budak anak-anak yatim susah ni kita ada satu sahabat tanggung ilpa sedikit duit untuk tolong kita mau ada sikit sumbangan kita ni mau ada sikit sumbangan kita tanya apa keperluan mereka mereka perlu tipang hangin ke mereka perlu bantai ke mereka perlu pihan tak berat ke untuk makan mereka ke kita kena ada contribution kita kena ada sumbangan pula lagi orang main buat karya kita Tentuan Sekampit perah kita bagi Pak Azal tengok di sana Menyesai manusia ni Di akhirat itu ni Menyesai manusia ni Silah aku bagi sekampit dulu patut pacut tiap, tiap bulan Aku sahaja bagi lima kampit Sebab apa? Sekampit lah aku bagi ni Dia kata Allah buat akbar Allah bagi ganjaran banyak ni Kalau kau tahu sekampit Nak dapat banyak ni ganjaran Aku akan bagi lima kampit sebulan Tapi waktu tu Waktu menyesai tu tak bolehlah nak patah balik mati dunia Nak bagi, tak bolehlah Masa sudah berlalu Peluang, kadang-kadang Allah hantar Mereka kita sekali Kadang-kadang Allah hantar Mereka kita peluang sekali, dia lalu Depan kita, kita tak grab Kita tak pegang peluang tu Dia pergi meninggalkan kita Sama dengan Umur kita Allah bagi ni, dia pergi Tahun ni umur kita 50 Tahun depan dia tak jadi 49 Tahun Tahun depan 51. Biar ni. Kita dan buat baik. Kita dan manfaatkan umur kita ke apakah. Itu kita punya hal. Bukan Allah punya hal. Allah tunggu nak hitap kita di sana. Masa lalu ni. Grab peluang-peluang yang tu ada. Tak banyak. Nak bagi banyak tak boleh. Bagi sikit. Bagi-bagi. Lima -bagi. lagi-bagi. Sebelum lagi-bagi. Bagi ada tahap kita. Di dalam kebaikan yang sudah dimulakan oleh orang lain. Muslimin dan Muslimah dirahmati Allah. Saya mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kita insyaallah. Kita menggunakan Bahrul Maji jilid 19. Bahrul Maji jilid 19. Mukaddimah 24. Mukaddimah 24. Bab majaa'atil hadhi ada tabrir istima'. Ya? Eh? Samada lah. ana? bertambah 25 masalah 25 sori masalah 25 mendengar hadis serta di siarkan baca hadis bulan lepas cerita bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam kata nadharallahu mraan samian minna hadisan fa hatta yubalighu bi ghayriha Nabi SAW kata Allah subhanahu wa taala akan beri cahaya kepada muka mana-mana orang yang dengar hadis Nabi tuan-tuan saya baca dan saya dengar tuan-tuan dengar hadis yang kita baca ni daripada Nabi SAW Nabi janji Nabi kata apa? mana-mana manusia yang mata dia atas dunia dulu dia takde sering dengar orang baca hadis Nabi Allah janji kepada orang yang sanggup meluangkan masa untuk dengar pesan nasi ini. Allah janji apa dia? Nabbarallahu ra'at. Allah akan bagi cahaya kepada muka dia. Semata-mata benda apa? Fastan ya aminna hadisan. Pasti dia dengar hadis daripada Nabi. Minta, ni main duduk ni bukan main penat saja ni. Main duduk ni bukan main duduk lelah kaki saja ni. Main duduk ni bukan main tu berpeluh hangat saja ni. Kita main duduk ni janji daripada Allah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidak-tidaknya akhirat itu. Allah bagi cahaya kemubarakan. Hadis tu perbahasan dia pada malam ni dia kata mendengar hadis serta disiarkan. Tambah pula satu lagi bukan tak, tak dengar. Hak mana kita dengar Esok pergi habang korang Kita pergi pejabat esok Di tempat kerja, Habang kat dia Dia tak tanya aku habang Kata semalam Kuliaan di masjid semalam Baca hadis pada ini Kita sampaikan hadis Saat kita dengar ni Kata dia Mendengar Hadis Serta menyiarkan Menyebarkan hadis itu Sesungguhnya syarat Telah memecut Orang yang mendengar hadis Nabi S.A.W. itu Hendaklah disiarkan serta kalau boleh hafaz dan amalkan. Boleh hafaz, Bagi cantik. Boleh praktikkan, jauh lebih cantik. Maka yang demikian itu, menjadikan seseorang itu suka dunia dan akhiratnya. Dunia akhirat, Tuhan janji, kita akan bahagia kalau kita ada satu sikap satu sifat apa dia kita suka cari benda agama kemudian kita suka amal dan kita suka sampaikan kepada orang kita bahagia dunia akhirat Begitu. sebab diikut orang dan di, dikemukakannya sebab kita dapat balas baik di negeri akhirat nanti yang kedua apa dia bila kita habang dengan satu kawan kawan tu praktikkan benda kita habang senang gila satu orang tadi pun main kata Ustaz, saya terima kaki banyak-banyak Ustaz. Saya duduk dengan kuliah Ustaz, Alhamdulillah hari ini saya, isteri saya, mak saya duduk dengan saya, anak-anak saya kat mana besar-besar boleh buat ni. Kami tak tinggailah tiga benda ni. Setidaknya apa dia? Alhamdulillah Ustaz, yang pertama, we care sebelum kita. Kami tak tinggal. Korang-korang satu rakaat, kami semua buat. Yang kedua Ustaz, semayang buhar. Kami tak pernah tinggal. Semayang buha, pergi di pejabat pun. Saja ambil satu break, lima minit, sepuluh minit. Allahu Akbar, buha dua rakan. Lagi satu ustaz, hati berat sikit. Tapi Alhamdulillah, dah boleh buat. Apa dia? Puasa tiga hari sebulan. Ustaz cuma nak tanya satu. Saya tak boleh buat macam ustaz kata. Ayamul bir. Ayamul bir. Hari-hari bulan cerah. Tiga belas, pat belas, lima belas. Saya nak ambil... Tiga hari trade ni tak cukup kuat lagi. Saya buat tiga hari juga. Saya ambil Ismail khamis. Kadang-kadang minggu ni Ismail, minggu depan khamis. Kadang-kadang saya ambil khamis tiga minggu. Khamis ni, khamis depan, khamis lagi satu. Tapi saya buat sebulan tiga kali juga. Tak apa apa Ustaz? Tuan-tuan, orang telefon tanya macam tu. Orang Benda kita habang tu ada orang praktik. So, orang tak, tuan-tuan kalau ramai orang tu dapat benda ni ramai orang tu amal benda ni maka ramailah orang yang semakin berubah jadi baik dalam dunia ni betul tu betul orang tanya ustaz dia nak tanya ustaz tentang Michael Jackson ni betul awak pula tak lah Michael Jackson ni apa ni dah mati duk pergi bubur kopi dia kerana je tu pakai duk menyayi wit wat wit wat saya kata, tak tahulah. Satu sumber kata, dia dah pun dikebumikan. Yang tu simbolik saja dari Allah. Dia dah dikebumikan lah pun. Baik, kita katalah, dah, tak kebumi lagi. Dia ada dalam kafir tu. Dia tak kata lah apa. Dia matilah. Puah hadusun hidup buat ni yang kalahnya. Saya kata, apa pun, apa pun. Yang penting apa? Nabi kata, Man kala la ilaha illallah. Dah kala jannah. Kalau betul eh Michael Jackson ni mengucap La ilaha illallah Dia orang Islam Dia berhak untuk mendapat syurga Dosa dia buat banyak mana esok Tuhan tepui segala dosa dia dengan dia diceluk dalam neraka Tetapi last sekali syurga tertunggu dia Pasal apa? Pasal dia mati dia mengucap La ilaha illallah Cukup Dah selalu pikir banyak-banyak pikir kita ni Selalu pikir dia lah Ustaz itu macam dia tidur pelorong bagi jadi putih dia itu dia pikat dia kalau hidup kalau dia ni pelorong lah tidur-kalut dia umri hidung bagi dia pikat dia lah yang tu dia ada satu kan orang kata orang putih kata orang putih kata if you keep judging people there is no place for you to love them kalau hang duk cari salah orang, dok nak hukum orang, tak ada ruang dalam hati hang untuk nak sayang orang. Kita ni cari salah orang, betul suluh toflex bateri 6 ni, duk cari dia ni tak ada apa, dia ni buat apa? Apa benda suluh kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tu duk, duk kalu macam dia. Kita baik sangka kata dia Muslim, telah pun diumumkan kata dia orang Islam, telah diumumkan pengkebumian dia mengikut cara Islam, doa. Itu tanggungjawab dah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ala, di dalam mahkamah mati, Nabi doa. Allahumma li abi salamah. Ya Allah ampun salah dosa Abu Salamah yang mati. Ini. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Baik ini disukuh oleh Ulama. Baik, Jadi, sebuah, ya, Dan sebagaimana tersebut yang demikian di dalam hadis. Satu daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala: "Sami'tu an sallallahu alaihi wa sallam yaqul: 'Nabbarallahu imra'an sami'a minna shay'an, fablaghahu kama sami'a.' Farubba muballagh, farubba muballagh aw amin dhanya." Maksudnya dia tu ayakkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata diberi cahaya. Dan juga diberi bagus. Dan juga diberi berseri seri oleh Allah akan muka orang-orang yang mendengar daripada aku. Satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis Nabi SAW, satu hadis lain pula kata, Allah SWT sudah promise, sudah janji orang yang mata hidup, dia mau dengar hadis-hadis Nabi. Allah janji, Allah akan bagi wajah dia berseri-seri, wajah dia ni kelihatan bagus, wajah dia ni bercahaya di akhirat itu. Kerana atas dunia dulu, dia suka dengar pesan Nabi SAW. Kemudian disampaikan pula hadis yang dia dengar itu kepada orang lain. Dan diajarnya kepada orang lain. Dan diberinya hafaz akan, kedua, akan dia akan orang lain sebagaimana yang didengarnya. Kalau sampai tahap lagi lebih baik dia. Maka boleh jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya itu lebih ingat dan lebih pandai dan lebih faham daripada orang yang mendengar daripada Nabi itu. Kadang-kadang jadi macam tu. Nabi sampaikan kepada dia Dia dengar dan dia record Apa yang Nabi kata dekat dia Dia pihak abang dekat third party Dekat pihak ketiga Nabi kata kadang-kadang Orang hak dia pihak abang tu Lebih tahu daripada dia lagi Tapi tak apa Hampir abang juga Tak jadi kesalahan apa. Kadang-kadang Dengan pihak abang tu Dia dapat input tambahan Daripada third party, Daripada orang yang ketiga tadi ha, Dia dengar Dia pun nak abang ke dia tahu dah benda ni Terus ada abang No, pihak abang Kalau dia tahu dah pun Itu peringatan bagi dia Tuan, tuan kan kita main mengaji Bukan semua benda yang kita dengar malam ini Kita baru dengar kadang tanda, -tanda ha, Ustaz bercakap satu jam ni 45 minit kita dah biasa dengar lah 15 minit ya benda baru kita dengar 45 minit yang kita biasa dengar Kita dengar semula Tak rugi Tak rugi Satu ustaz yang mengaji Sampai universiti Sampai graduate universiti Dah baca macam-macam kitab dah pun Kadang-kadang dia duduk dalam satu majlis Ustaz lain mengajar Hak ustaz tu habang dia dah mengaji dah dulu, tapi bila dia dengar tu dia refresh balik. Dia refresh balik. Oh, jadi yani aku dah jumpa dulu, aku lupa hati okay, tengah malam. Refresh. Itu dia panggil a reminder. Dia remind kita. Dia bagi kita ingat balik. Benda hak kita terlupa. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah swt. Dan dia kata, dengan kerana itu, sayur lah orang yang mendengar hadis Nabi SAW itu, jangan takherkan kepada menyampaikan ilmu itu kepada siapa yang lebih halim daripadanya pada pandangannya. Ataupun yang tiada tahu lagi. Habak. Walaupun orang tu lebih halim daripada kita, kita boleh habak-habak. Itu peringatan untuk dia. Kalau kita habak dekat orang yang tak tahu, itu lebih baik. Satu benda bahu bagi kawan yang dengar. Oh, dia kata, ada hujulah. Oh kecil dia oh, witir satu rekaat pun boleh buatlah Dia tak tahu Tentu dengan semua orang tahu lah, kan? Tak tahu pun mana Bila kita kata At least witir satu rekaat Sebelum curang dia kita Satu rekaat boleh tak? Pasti dia bagi dia Yang dia tak tahu Sunat ni dua rekaat Dia tak pernah dengar Sunat satu rekaat Setelah kita pihak abang dekat dia Ham kalau ham tak larat mana, Oh satu rekaat je Witir ham buat Eh satu rekaat boleh tak? Bagi dia benda tu Dia baru tahu kita dengar semua orang tahu dah, bukan semua orang tahu. Hak tak tahu ni ramai lagi tu Begitu. Baik, dia kata maka jangan tak akhirkan kembangkan ilmu ni. Kerana mengharapkan bahawa jadi orang yang disampaikan hadis kepadanya itu ia ambil berat pada menghalusi hadis itu dan mengambil faham yang dalam, bahkan lebih daripada pihak yang mendengarkan. Tak bagitau tak dia, kalau dia dah faham lebih benda dia boleh tambah balik dengan kita oh dia kata ni aku dengar tidak pun ustaz kata lagu lain pun kan? kak ustaz kata lagu ni dia beritahu pula oh betul-betul ustaz kata lagu tu aku silap satu kebaikan pun dia pilih habang dekat orang yang lebih tahu pada dia juga tak ori kerana mungkin hak dia rekod daripada ustaz tu tak komplit dia pilih habang ke kau ni kau ni komplitkan balik benda yang tak komplit tadi begitu kata Al-Tirmizi ini hadis hasan lagi rahim maka Allah hafaz hadis tertaqelihara dan disampaikan kepada orang lain. Makanya itu dapat masuk ia di dalam doa Nabi. Apa dia? Nabi doa berderi-deri mukanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana ia menyuburkan ilmu Allah. Dia mengembangkan ilmu, dia menyuburkan ilmu dan dia membaguskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa Dia dapat tahu tu lebih mantap lagi. Dia tahu rupanya Nabi buat macam ni. Oponya oh, Nabi buat macam ni. Maka dibalas akan dia oleh ya Allah dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang menasabah halnya pada perbuatannya. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebut dan diterangkan di dalam beberapa riwayat hadis. Satu daripadanya hadis akhir mizan dengan kata dia An-Abdillah ibn Mas'udin. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kaul. Nafzar Allahumma raa n sema makalati waaaha wa hafidhaha itu lagi satu hadis apa dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Mut'a radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kiranya diberi Allah berseri-seri muka orang yang mendengar perkataan aku maka dipeliharanya dan dihafaznya dan disampaikannya kepada orang lain dengan tidak korang dan tidak lebih ha, itu disiplin kita disuruh supaya apa banyak mana dengar, banyak tu Abang. jangan tambah, jangan korang tambah pun salah, pekorang pun salah banyak mana Nabi habang banyak tu kita habang sama juga dengan kita tu dengar-dengar ni jangan exaggerate benda yang kita dengar aksiden mati dua orang kita pergi habang 20 orang mati Kaki macam ni duduk banyak, banyak lah. hmm. Accident Naik motor accident helmet tercabut Dia habis abang putih ke kepala <laughs> Suka eksentrik. Tama, Dan naik Islam dia tak bagi macam tu Helmet tercabut Helmet tercabut Jangan tu pandai-pandai kata kepala putih Oh dia kata habis Depa tengok motor tu Badan hak anak dia ni Polan-belan punya Tapi dah siap dah Kepala tercabut hmm. Dia Siap kan? Ilmeh terjabut Bukan tu balak Tak mahu macam tu Apakah lagi dalam hal yang melibatkan Hadis Nabi SAW Jangan exaggerate Lagu mana Nabi Habib? Lagu tu saja Nabi Habib. Maka dipeliharanya dan dihafaznya dan disampaikannya kepada orang lain dengan tiada kurang dan tiada lebih. Maka siapa menambah ataupun mengurangkan dia, maka ia telah mengubah nama. Dia kira modify, dia dianggap sebagai orang yang mengubah hadis Nabi. Ini lagi. Bukannya dia menyempurnakan seperti mana kehendak Nabi dan jadilah dia ni terkeluar daripada doa Nabi. Kalau dia tihabang lebih tak dapat apa yang Nabi sebut tadi. Nabi kata nabdarallahu raan diberikahi lah kepada muka orang yang mendengar ni dia tak dapat doa tu. Sebab apa? Sebab dia dah buat rosak hadis Nabi. Begitu. Baik, sambung hadis tu dia kata farubbahamil farubbahamili fiqh ilaa man huwa afqahu minhu dan boleh jadi orang yang menanggung ilmu itu disampaikan kepada yang lebih faham ilmu daripadanya kadang-kadang kita dengar ni, kita katakan abang abang orang kita abang lebih adil daripada kita boleh jadi, benar ni boleh jadi macam tu. Yang ni, boleh jadi orang yang menanggung ilmu itu, berhajat kepada paham. Maka disampaikan dia kepada orang yang lebih daripadanya pada paham. Dan lebih kepada kepintaran dan menghalusi dan banyak ilmu daripadanya. Dari habah dekat satu ustaz mana? Ustaz tu boleh tambah lagi dekat dia. Tak ubi, di habah tu dia dapat tambahan ilmu lagi. Begitu. Kerana ia orang yang banyak membahas lagi banyak mengambil faham lagi sangatlah alim dia maka maka terpaksa menyampaikan ilmu itu sebagaimana ada hal orang yang menakalkan sekali pun dia dia habaq orang yang lebih alim maka tidak silap bagi dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam salatun la yughaldu alayhi qalbu muslim Ikhlas amal Allah, munasabah aiman Muslimin, lulusum jamaah. Fatinat da'wah, tuhiq manuara Allah. Tiga perkara, Nabi kata, yang tiada dengki atasnya akan orang Islam. Ada tiga benda yang orang Islam tak dengki kepada dia. Apa dia? Pertama, berhati hati bagi amal kerana Allah. Satu orang yang ikhlas. Tak ada puncak, tak ada sebab orang nak pergi dia Dia ikhlas Dia tak ada tujuan nak cari nama Dia tak ada tujuan nak ambil kesempatan Dia tak ada tujuan ni semua Dia ikhlas Orang tengok dia, aku ikhlas dia ni Bukan ada siapa suruh Nak main semayang maharif Pukul 6, pukul 6.30 dia dah main masjid dah Dia main masjid, dia pergi bantuk Dia tidur duduk basuh dia basuh, toilet-toilet masjid dia basuh, dia cuci, bagi bersih, bagi apa-apa semua, semua dia buat bagi elok. Bukan ada siapa suruh, bukan dia nak cari nama, bukan dia nak main bertanding, ambil jautan kuasa masjid. Apa pula, dia buat ni, habang dia nak mati, nak bawa pi untuk bekalan dia menghadap Allah. Itu saja, dia buat yang kelas kerana Allah. Mau tak mau lagi beli siap-siap dah ubat apa tu, ubat gegat nak bagi ni, panjang tu Dia beli siap-siap dah. Dia main, dia cuci cuci dia bos pergi. Dia cuci cuci dia bos pergi. Siapa pun tak suruh dan dia pun tak bertujuan untuk nak cari nama daripada siapa-siapa. Dan siapa pun tak tahu kata dia buat benda tu. Apa semua siap-siap, dia pilih-pilih ayat semayang. Semayang tu nak cari masjid tu dalam masjid mesjid, tumbuh masyarakat yang orang ramai tahu apa dia bila main-main masuk pancung, oi masjid ni toilet posis ni orang tak tahu pun dia buat dia buat pasti apa kerana Allah dan dia tak berharap tidak mengharapkan siapa-siapa tahu apa kebaikan yang dia buat orang yang macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang yang macam ni ikhlasul amal lillah dia ikhlas amalan dia kerana Allah tak ada siapa nak jadi bendik dia. kalau kita boleh jadi macam di kantin dah tu, kantin. Sudah senang ayat tengok apa kita boleh buat kita buat nak nama tak mau apa pun tak. Pahala dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dia kata, yang ini perbuatan amal salih itu hanya mengharapkan pahala Allah semata-mata. Itu saja. Yang keduanya, memberi nasihat kepada pemerintah rakyat. Ha, ini yang kedua, dia kata. Nasihat kepada pemerintah negeri. Pemerintah ni maklum saja lah. Contohan, bila duduk pegang kuasa, jadi pemerintah ni macam macamlah. Ujian. Ujian. Kita harus cakap banyak, jadi kita tak duduk nombor. Kalau lah kata kita duduk tangguh. Ustaz lagi dah teruk kelekatawan nak kita lukkan tala ni Pertama apa? Pakai kerusi tu ujian Orang yang tak ada kuasa cakap lain Orang ada kuasa cakap lain Pertama apa? Sendirinya bila duk pakai kuasa tu dia jadi lebih lain Sebelum duk bangku tu menyawah duk tenang duk bangku tu pernah. penang Pertama peluang peluang duk ada depan mata Kita tak ambil peluang tu orang mayajar kita Pertama dia kata ni ni kalau ni tak bagi kita kaupin kaupin dia mai ajak ni tak yang selama ni kita tak pernah dengar perkataan kaupin kita duk dengar pointial Tapi dia mai ajak kaupin Jadi, kata ni tak bagi dia kaupin dia kata ni lepas mai kat saya ni saya just bagi yang ni kita aku mula eh aku tak nak lagi menjadi real estate ni alih dulu melengong ke rumah jadi ni pun dia aku tak bersuam ada wala lah ini bukan rasuah aku, bukan apa-apa ah, yang ni. Tak pirmai projek ni memang aku nak kena bagi ke orang. Kalau aku bagi kat orang tu pun sama, kalau aku bagi kat dia ni pun sama, sama je. Cuma beda lah, kau tu kalau aku bagi mungkin kuih kiaw sahaja, tapi dia ni kalau aku bagi, ni tautin. Mula lah, kau keniloh, selek-selek kenil ni, selek-selek. Tautin. Tautin. Yang hal itu ni, Yang sebelum belum naik, Yang bagus, Yang tu gasak orang, Tapi, Yang tu hidup bangku tu, Yang pun kau counting lah. Contohnya, Bagi apa tu, Bangku tu, bangku, Bangku tu, bangku Tak duduk, Tak tahu, Bila duduk, Baru tahu. Paksudlah, Dia kata, Zepah duduk-duduk, Tak mau nak turun. Dia kata, Rupa dia, Uy, Uy, Uy, Uy, Uy, Uy, Uy, bila tengok anih pemerintah ni sudah jadi macam tu kita assess kapasiti kita sebagai siapa sebagai ulama di sebagai orang yang direspek dihormati dalam masyarakat ambil satu appointment di Lena, yang Nabi kata apa ni? Nabi kata wa manasatu a'immatil muslimin. Kita nak satu appointment tanpa publicity, tanpa liputan media, tanpa ada apa-apa-apa tau, -apa -apa -apa -apa, satu appointment macam ni hendak, macam kita dengan dia terna lah. Eh, kata saya duk dengar dia buat kata ni, macam ni, macam ni, macam ni, saya tak percaya kenapa tuan buat benda ni, pasal dulu tuan yang duk lawat benda ni. Kita duduk Tapi tak syok dia dengan mereka itu kata, tuan-tuan jaga-jaga sikit tuan. Orang itu kata ni tak harus. Assalamualaikum. Dia pun lepas kita balik tu, dia jadi duduk tak kena, berdiri tak kena, lagu keluarga tak kena. Dia tak kena sampai pepak putih-putih pun tak sedar, dia kata kena, dia tak kena, dia tak kena, dia tak tapi kawan yang ambil appointment secara sulit, secara tengah, tanpa liputan media, tanpa publisiti, tanpa kepentingan ni Kepentingan dia satu je Apa dia? Aku nak menasyahati a'immatil muslimin, pemerintah negeri ni Aku nak nasihat dia Kod-kod lah mana nak tahu dia terlanjur. So dia dosah balik Kalau dia buat tu kerana Allah Nabi kata tak ada sebab dengkikan dia tapi masalah kita ni politik. Dia tak jadi macam tu. Politik ni dia, dia suka publicity. Siapa pun ada parti apa pun. Dia suka publicity. Maka bila ada publicity. Hilang keikhlasan lagi. Ayat Islam kadang-kadang dia bagi dekat kita satu nasihat. Sentuh sebab hati kecil kita. Betul yang Islam kata. Keikhlasan itu Allah saja yang boleh menilai. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah silam. Ha, ni tadi tu kan penghormat KCG 1365 Yamaha motor hidup lagi engine ya, yang dengan saya ingat tolong pergi tutup tak lagi kawal saya main tuntun buat B tak lagi balik naik ban motor Yamaha KCD 1365 saya main tadi pun sama Sony apa tadi engine hidup lampu pun pasang lagi nampak sampai hari ini Sampai bela ni hidup lagi ni tolong dikatup. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata dia itu ditegah dilarang akan orang yang memerintah rakyat itu dengan berbuat maksiat dan memberi tunjuk akan mereka itu kepada barang yang disukai Allah Subhanahu wa dan bagi takut pemerintah negeri itu jika mereka ada berbuat jahat ataupun berbuat zalim. Dia peringat dia. Jangan buat zalim to. Peringat dia. Bagaimana? Manusia. Nama apa manusia kadang-kadang berubah. Begitu. Baik, yang ketiga dia kata tiada berlekang dengan jamaah. Ini disuruh oleh Nabi. Biar kita ni ada dalam satu jamaah. Jamaah ni apa dia? Yang ni berpegang dengan jalan Nabi. Dan menurut salah yang salih. Maksud jamaah dia. Jamaah ni maksudnya duduk dalam kumpulan yang ikut jalan Nabi nama jemaah itu A ke B ke, ke, itu tidak penting. Yang penting jemaah itu ialah jemaah yang mengikut Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk dalam itu. Tujuan ni apa tuan-tujuan? Kalau kita tersilap, kawan boleh tegung. Kalau kita silap, kawan boleh tegung. Kalau kita lalu duduk di sampai tak ada siapa kawan yang boleh tegung kita bila kita silap, kita silap kita akan silap sampai bila dia. yang Muslimah Allah SWT. Dan dia kata, maka bersihlah hati orang-orang ini Daripada khianat dan daripada dengki Dan daripada berdendam dan jahat hati nah, Ini tak mahu Kita cubalah, minta kepada Tuhan Minta apa biar kita hati, kita ni tak ada dendam ke orang Tak ada jahat tangga ke orang Tak ada benda-benda da'eloh, majmumah dalam hati, tak ada Begitu Tajuk baru dia kata, bab Maja'fi ja ta'zimil kazid ala rasulillahi sallallahu ha, alaihi wasallam ini satu tajuk penting itu eh, bak yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas besarnya dosa bohong atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam ini kena hati kita tak boleh suka hati kita simple disebut kata ni nabi kata tak boleh pastikan kata benda tu hadis baru kita kata ni nabi kata tak pasti tak sure ni hadis nabi ke apa ke tak sure jangan sebut kata nabi kata. Pasal apa? takut ko ko salah ni kita terperangkap dalam masalah apa? Kita berbohong atas nama nabi. Jaga yang. Ketahuilah sedang aku bohong atas nama nabi SAW itu tidaklah ia seperti bohong atas satu orang yang lain daripada nabi. Kalau kita bohong kita kata ni pak cik saya kata blinko dia bagi hang kata apa pun orang tak peduli tapi kalau kita kata nabi kata orang dah lainlah oh hadis dah jadi kita bohong kata orang kata tidak seberat kesalahan bohong kata nabi kata sedangkan nabi tidak kata gitu maka apabila dikatakan pada orang adalah yang aku kata ni diperbuat oleh nabi ah ha, kita fikir kata orang, orang ni nabi buat ni benar ni Padahal tak kita Istahat di kata Nabi pun La banyak La, la ni orang la makin, makin mengaji Seorang makin reti la ni. Dulu kita kata apa, apa Ustaz kata apa betul semua Dulu Tapi zaman la atau zaman la Zaman dah orang mengaji banyak Orang surf internet banyak Untuk mendapat ilmu banyak Orang hari ni knowledgeable So kita tidak boleh just kata dan orang akan pakai kita Orang akan dengar, mereka akan evaluate Mereka akan nilai Mereka akan berkira-kira So kadang-kadang bila kita cakap terlebih terlejak Orang boleh tanya balik Ustaz, tadi yang Ustaz kata tadi betul ke? Macam buli kita di Peranggadar Bulan lepas saya sahabat yang teman saya Dia kata Ustaz ada satu saya sebut Di Peranggadar itu saya confuse Dia kata baca saya ada sebut di Brown Garden kata sembahyang sunat qabliyah subuh sunat fajar dia sebut dulu-dulu dia sudah confuse jadi sunat fajar ke sunat qabliyah subuh? Pergi saya sebut dulu-dulu bagi tuan balik rakaman tuan saya memang sebut dulu-dulu. Saya kata sunat qabliyah subuh ataupun sunat sunat fajar. Ada sahabat dia dia confuse dia kata jadi yang yang dimaksudkan oleh nabi yang kata nabi ni, Mana pun nabi tak tinggal ni apabila subuh ni. Sunat fajar ni. Bila sebut dua tu, dia ingat ada dua sembahyang. Apabila subuh satu, sunat fajar satu. So, sunat fajar ni bila apabila subuh ni bila. Kita beritahu, apabila subuh tu sunat fajarlah. Dia ada dua nama. Kan? Ustaz Samduri itu ustaz jamlah. lah kan? Dua nama orang Arab kata huwa-hwa hiya-hia -hiyah. dia tu jualah cuma ada dua nama kalau Ustaz Sam tapi tak ada kan dua nama jadi dalam hadis sendiri ada disebut sunat fajar dan ada disebut sebelum subuh qabliah subuh Maksud dia, semayang tu lah yang dua rekaat tu. Jadi kalau kita nak niat aku semayang sunat fajar pun boleh, aku semayang sunat kabliah subuh pun boleh. Sama aja. Bukan sunat fajar dua rekaat, kabliah subuh dua rekaat dah. Satu semayang tu saja. Dua rekaat tu ada dipanggil sunat fajar, ada dipanggil kabliah subuh. Begitu. Ya. Maknanya apa tuan-tuan? Kawan yang tanya ni, dia very particular. Kita tahu, kawan yang tanya ni, dia ni very particular. Dia, kita sebut dua kali dia nak dua kata satu oh dia jenis macam tu maka kita takut nak sebut dua kali. Lah ya. Begitu begitu keadaannya. Tak. Tapi sebut pula ni bulan puasa ni tuan-tuan jangan sampai tertinggal sembahyang sunat tarawih ataupun sembahyang malam Ramadan. Dia kata tarawih okeylah aku tak tahu dah sembahyang malam Ramadan ni apa abulah. Dalam hadis tak sebut taraweh. Dalam hadis dia sebut apa? Qiyamul Lail Ramadan. Sembahyang malam Ramadhan. Tak ada hadis yang sebut taraweh. Taraweh ni disebut oleh ulama semendiang ni. Nabi tak pernah sebut Tarawih Nabi sebut sembahyang Sunat malam Ramadhan. Begitu. Tapi sembahyang tu juga lah. Tapi disebut macam-macam nama. Muslimin ini dan Muslimah yang dirahmati Allah. Jadi benda-benda yang macam ni kena hati-hati. Masih orang hari ini. Knowledge, Dia dapat ilmu banyak. Sources banyak. Dari internet dia dapat. Dari sana dia dapat. Dari sini dia dapat. So dia duduk peguh. Ustaz ni kata lagu ni, Ustaz ni kata lagu ni, Hak aku baca lagu ni, Dia nak match benda ni. Dia nak tengok Ahmad mana betul, Ahmad mana tak betih. I ha, amin. So paling selesa. Paling cantik. Paling memuaskan hati apa dia. Bila haba satu benda. Wahid hati dia. Wahid tak banyak celau, tak banyak serilam Ini dia hadis itu ada. Maka dia beritahu ni, bila kita nak Abang satu-satu benda itu daripada Nabi Pastikan hadis itu ada. Jangan cakap Sembarangan, bagi apa? Takut Kau tadi yang cakap tu menyalahi Daripada hati Nabi kata Pula, bimai pula, Nabi tak aman buat Kita fikirkan Nabi buat, ha, lagi masalah Besar kemaih dekat kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dia kata ataupun diserta tak oleh Nabi SAW padahalnya dia ada-adakan sahaja dia kata ini sabda Nabi padahal Nabi tak pernah sabda macam tu dia yang mengada-adakan benda yang tidak ada Nabi memperbuatnya ataupun Nabi mempersatakannya maka besarlah mudarat yang dan Iyam itu Nabi tak pernah buat Nabi tak pernah kata Kita pergi kata Nabi buat Kita pergi kata Nabi kata Bukankah itu menjadi satu masalah besar kepada kita semua dan, Macam ni banyak lah benda yang ni Cuma kita tengoklah macam mana Serius ada larangan kata agar kita Kita hari ni Masalah kita ni kita suka Kita suka modify beli kereta elok dah tapi bubuh spoiler macam tiang gol di belakang tu. kereta tu tak ada spoiler lagi cantik. Kita pergi bubuh spoiler macam tiang gol di belakang tu. Kita cuba modify. Kereta amek dekat kita rim 16 kita tukar 17. Sepuluh so, warna sangkut, rug rug rug sangkut. Modify bagi kita. Kita kata elok. Sebenarnya tak apa bagui. Eh. Dia boleh bawa imbrikan yang beli kaki lain minat kita dok modify motor modify kereta ni membawa kepada modify ibadat. Nampak? Minat kita dok modify benda-benda ni dia membawa kepada apa sampai ibadat pun kita nak modify. Seolah-olahnya hak nabi tunjuk tu tao apa elok lagi kita nak terelok lagi. Maka akhirnya nak macam -macam lah macam-macam mata di kemudian hari. Hmm? kita ada orang maji Nabi dulu ada orang maji habis selesai Nabi kata kewajipan orang hidup keasih orang maji ni apa dia mandikan dia kapankan dia semayangkan dia kebumikan dia itu sahaja prinsip dalam agama terhadap orang maji kita mulipa ya apa kita buat awak turun laku fatihah 3 kali dulu apa? mulipa ya Dah buat turun dan main depan rumah. ada susu-susu imam pula. Al-Fatihah. Langkah tepah. Itu so, imam. Dia nak mengadap. Seranda nak turun tu. Jadi. Kawah usung mayat tu. Al-Fatihah langkah. Main ke depan. Dia bostan ke belakang. Lagi Al-Fatihah. Bostan lagi satu lagi. Like. Hei. Kita ada cegok ni. Saya luar duk ada. Orang berhigian tu. Dia berhigian ribut. Jadi ada orang tanya. Ada orang tanya. Dia cakap Ustaz ni. Sebab fatihah Kita kata baca fatihah itu tak salah Tapi jangan pergi kata orang Ini Nabi buat Haa jangan Ini tajuk Abidah baca Jangan kita pergi klaim kata Tuh tiga kali fatihah tu Nabi buat Jangan Baca apa? Tidak ada hadis Yang kata Nabi pernah buat macam tu Aduh ustaz kalau buat cara salah kah? Saya tak kata salah Tapi saya berpendapat Ikut hak Nabi itu lebih baik daripada hak kita baikah tak kerti kalau buat kira macam mana tu, tanam mayat tu sah Eh jangan tanya sampai macam tu Jangan tanya sampai macam tu Saya pun tak berminat nak jawab Sampai macam tu Saya cuma kata apa Saya lebih selesa Ikut macam Nabi buat Percaya apa? Tentu betul Percaya apa? Percaya nanti tunjuk macam tu Tentu betul Tentu betul Tanya saya banyak-banyak lah -banyak. Sekej kalau okay, tanya apa pun tapi mereka orang ni dulu saya tak mau dengar yang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah tentu lah kita tanya diri kita adakah hak Nabi buat tu tak cukup sempurna jangan ingat macam tu hak Nabi buat itulah yang paling sempurna sebab apa? sebab hak Nabi buat tu Allah beritahu dekat Nabi nak buat macam tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini contoh-contoh kalau kita nak bawa baik kemudian dia kata apa? Bersalahan jikalau perkataan Ataupun perbuatan yang lain Orang daripada Nabi Memperbuatnya, maka tiada Mubarak sangat buat Bohurnya ke atas orang yang dikatakan Dan orang yang dihalakan itu ha, Kalau orang, kitab-kitab ini Ustaz Sansuri kata hari, tak ada apa-apa Tidak menjadi syariat Ini Nabi kata ah, Itu syariat Tapi berbohong atas Nama orang pun tak berbeda Apatah lagi, berbohong atas nama Nabi SAW, bukan saja tak bagus. Bahkan Nabi kata apa? siap tempat di neraka. Saya ingin dalam hadisnya. Kerana tidak orang ikut kalau orang biasa buat. Dan tidak menjadi syariat kalau orang biasa buat. Okay? Dengan kerana itulah, diberi jaga oleh Nabi SAW kepada umat dia. Siapa buat bohong atas nama Nabi dengan sengaja... Maka tempat duduknya di neraka. Haa, dia abang. Nabi bagi satu amaran keras. Nabi kata apa? Siapa bohong atas nama aku. Pih kata Nabi buat. Pih kata ni Nabi baca benda ni. Pih kata ni Nabi kata benda ni. Sedangkan Nabi tak buat, Nabi tak baca. Dan Nabi tak kata benda yang dia dakwah tu. Maka dia berbohong atas nama Nabi. Siap tempat dia di neraka. Ini bukan benda kecil dan bukan benda besar itu sebab kena hati-hati dalam hal ini. Kalau kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia dia menyebut tentang Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kerana Yahudi dan Nasrani menjadikan kubur alim ulama dia dan para nabi dia sebagai masjid dalam hadis bukhari ada disebut benar la'an Allahul yahud wan al nasara Allah melaknat yahud yahudi dan nasrani fasaya fasay ittakhadhu mereka ini mengambil anbiya mereka dan juga alim ulama mereka kubur depan ini dijadikan masjid apa ini tuan, tuan boleh tengok dengan tenang tuan, -tuan di Mesir tuan, tuan di Syria tuan, -tuan di Jordan tuan di di Iran tuan di di Iraq tuan di mana-mana pun depa claim kata ni kubur ahlul bait keluarga nabi depa claim kata ini kubur apa nama sahabat nabi depa claim kata ini kubur isteri nabi depa claim macam-macam lepas tu depa buat binaan depa pokok macam-macam gereja lagi dia dah tengok dalam jejak rasul dalam apa tu lepas tu pakat duduk sembahyang di kubur tu ini satu benda yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa kita disuruh oleh Islam ni apa dia? Dengan kubur ni kita disuruh apa dia? Assalamualaikum Ya ahlad diyari mu'minin. mumini Wa inna insya'allahu Bikum la'iqun Itu sahaja yang Nabi ajar bila Bila sampai di kubur Bagi salam kepada ahli kubur Itu sahaja yang dia ajar eh, Sebab tuan-tuan kalau kita sampai di Madinah Kita ziarah makam Nabi Kita duduk mengadak makam Nabi tu doa angkat tangan baca doa Petugas di masjid Nabawi dia akan marah kita. Dia akan kata, doa dia tunjuk kiblat, Doa dia tunjuk kiblat. Sebab tidak disuruh kita duduk doa menghadap ke kubur tu. Tidak disuruh. Sebab apa? Takut. Kud salah faham. Orang ingat kata, kita duduk minta pada kubur. Kita dengan kubur ni, Assalamualaikum ya ahlas diyari bumi. Itu sahaja disuruh. <tuh> Dia sampai semayang di depan kubur tu sampai tidur pegang sejadah tu gigit dengan jang, dengan gigi tidur pegang begantung tidur pi tembak pipi kiri kanan tidur ambil sayaplah Allahu akbar ini yang Aisyah kata Aisyah kata apa la'anallahu yahuduwannasara Allah laknat yahudi dan nasrani macam depa buat benda ni Kemudian sambung hadis tu Aisyah kata apa? Aisyah kata kalau tidak kerana nak jadi benda ni, kumuk Nabi akan dizahirkan bagi semua orang nampak. Kerana takut jadi macam nilah maka kumuk Nabi terpaksa ditutup. Dalam pada Doktor tu pun dia nak loncat pi juga. Tuan-tuan bayangkan kalau tak tutup, kubuk nadi duk nampak macam mana kubuk para sahabat dibakit tu. tuan tengok apa jadi? Dia pergi duk berguling, dia jadi nyonya mansur ada kubuk. Tuan-tuan <SILENCIO> nyonyak mansur buat apa atas kubuk? <SILENCIO> ya Allah, Kasim, dia kata. Lebih baik engkau dilahir apa? Lah. Bin Hatang, abang kat dia kata, selupok nyonya mansur ni ada kubuk. Jadi-jadi macam nyonya mansur lima dan menerima yang dirahmat Allah manusia ni peliklah dia suka buat benda pelik-pelik kalau contoh di mesjid depan masjid al-azhar tu depa claim kata di situ kubur Hasan dan Husin cucu nabi yang banyak cerita dalam hadis nabi sayang sangat ni Hasan dan Husin ni depa claim kata depan pintu tu itu kubur Hasan dan Husin manusia duk seru pergi ke kubur yang katanya kubur Hasan dan Husin ni macam mana ramai yang kita tengok manusia duk tawaf di Kaabah tu apa cerita? Walhal Kubuk Hasan dan Budir ni bawah negara kelinc kata ada kat dia. Camudi bukan kata ada dekat dia. Iran apa kata ada dekat dia? Iran pula kata ada dekat dia. Mesir bukan kata ada dekat dia, tang mana betul-betul kubur maut Michael Jackson pula. Kan. Tak pernah nak betul-betul dan Budir ni. Sama dah macam Michael Jackson pun depa pun duk tanya jugak, Delhi betul-betul tanam bang mana dia ya, pilihlah tanam tang mana pun. Selim bintang di di mahjilah rahmatiallah kia. Ain ini ini benda apa apa kadang-kadang benda-benda tu dilarang Dari pasti dia boleh membawa kepada jadi pelak-pelak benda yang bukan-bukan yang tidak pernah diajar oleh Nabi SAW, tiba-tiba menjadi amalan segelintir masyarakat. Begitu. Baik demikianlah tersebut di dalam beberapa riwayat hadis satu daripadanya yang dikeluarkan oleh Imam Al tirmizi kata dia An Nabiillah ibni Mas'aud radhiyallahu anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaza'alayya mutamiddan, faliyadabwa maqadahu min al-nafs. Di riwayat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Ja'abir bin Mas'ud... radhiyallahu anhu kata dia saud Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang berbohong atasku, Nabi kata. Siapa yang berbohong atasku, muta'an dengan sengaja. Ini juga perbahasan di kalangan ulama hadis. Barang siapa yang bohong guna nama Nabi, muta'an Sengaja bohong. Faliatabawak mak'adahu minanna, maka tiap tempat-tempat lah duduknya di neraka. Maka ulama' berbahas tentang perkataan muta'amnidan. Sengaja. Maksudnya apa? Kalau tak sengaja berdosa. Tetapi lebih ringan. Dan bersedia untuk dimaafkan. Tapi kalau memang tahu benda berlalu. Sengaja hidup bohong. Ha, itu yang kata di neraka. Ha, itu perbahasan ulama'. Macam kadang-kadang kita, saya sendiri usah pun bukan kita ilmu kita dalam bidang hadis ni meliputi tahabis juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ni, Sunan Tiktok saja pun dah boru ribu hadis dah ada. Belum tengok lagi Al Hakim, belum tengok lagi dalam apa Sunan apa Ibnu Abid Dunia, belum tengok lagi dalam Ibnu Hibban. Ini kitab-kitab hadis ada ada ni. Punya banyak banyaknya kitab-kitab hadis ada ada ni, adakkah ustaz yang kerdil macam kita ni nak menggarap semua ilmu hadis ni? Habis pandai mengaji PhD hadis pun tak habis dia mengaji. Jadi maknanya apa? Di sana sini ada loophole. Ada loophole. Ada ada loophole ni apa? Ada ruang-ruang yang memungkinkan kita tersilap sekali. Jadi bila kita tersilap tidak sengaja. Maka kesilapan itu kesilapan yang boleh dimaafkan. Tapi kalau kita memang tahu pasti ini bukan hadis, saja kita fikir habaq kata hadis, itu salah. Macam apa? Kita sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falliyatabawwa makadaku minanna. Hadis ini adalah satu bidang yang sangat kompleks. Kadang-kadang kita baca satu kitab, ulama usah, dia kata hadis itu sahih kadang-kadang kita buka satu kitab lain ulama' lain pula dia kata hadis tu hasan. kadang-kadang kita buka satu kitab lain ulama' hebat juga dia kata hadis tu Zain jadi tengok siapa baca kitab mana kawan yang baca kitab yang mengatakan hadis tu Zain bila dia dengar kawan ni baca kata sahih dia kata ustaz ni salah no ustaz tu ada rojokkan kitab dia tapi kitab yang dia baca ditulis oleh ulama' hadis yang besar juga ulama' tu menilai hadis tu sebagai sahih ولما dia baca ni dia takhrif balik hadis tu dia kata no hadis ni sebenarnya daif ini kompleks so ini bukan punca nak jadi bekalih scholar dalam bidang hadis ni pun macam-macam macam-macam yang mutaakhir ni yang kemudian ni al alban ani dia ulama hadis yang kemudianlah yang kemudian dia dia pun mati baru tahun berapa ni baru mati aja dia dah kemudian dah dia ada lagi beberapa hadis yang ulama dulu kata Sahih dia nilai balik Dia kata ada problem Itu ha, tengoklah macam mana Dia pun manusia Kawan-kawan manusia Jadi kita nak kata dia betul-betul tak pun betul -betul tak boleh kata ha, Ini hidang hadis Jadi jangan sampai hadis yang memang maubuk Memang tak boleh pakai Yang bukan hadis Yang direka-reka Yang tu kita pilih pertahan kata hadis Itu salah Tapi kalau darjat di antara sahih dengan hasan dan sebagainya itu kita jangan jadikan topi besar. Begitu. Dan Ini lanjutan sikit. Jauh, ini tengah-tengah tu dah. Tak faham dengan aku tak faham tak ada paisah kuliah ni. Kalau kuliah ni ada paisah, kau kena faham tu-tah. Okay, tapi nak jawab tu. Eh. Ini tak ada paisah. Dengar bersatu aja. Ini apa? ni tinggi tak, tak dengar tu dah. Deguduk sudah Muslim ni lah. Muslimat yang dia rahmat Allah. Kira-kira cerita dia macam tu. Baik satu lagi hadis Abang Nabi SAW Ia menunjukkan atas dosa besar Orang yang buat bohong atas Nabi SAW Dikeluarkan oleh Imam at tirmizi Kata di'an Ali Ibn Abi Salih Karamadahu wa Jirat kala, kala Rasulullah SAW La takzibu alaya Fa innahu man yakzibu alaya Lai yalijunna Maksudnya diriwayatkan Bersama satu sahabat Nabi SAW Nama dia baginda Ali bin Abi Thalib kerana Allah wajhha. Ini riwayat baginda Ali. Kata dia sambil Nabi saw. Jangan buat bohong sekalian kamu atasku. Baginda Ali kata Nabi ada sebut. Nabi kata jangan siapapun bohong atas nama aku. Aku tak kata jangan kata aku kata. Aku tak buat jangan kata aku buat. Aku buat jangan kata aku tak buat. Aku kata jangan kata aku tak aku kata. Jangan bohong Hak aku kata Kata aku kata Hak aku tak kata Kata aku tak kata Yang tu pun Tentang tak apa-apa Tak pilih, -pilih Dia Memang dia macam tu Kata hal yang macam tu Maksud dia apa Betul-betul Hak Nabi buat Hak Nabi kata Hak tu betul Hak Nabi tak buat Hak Nabi tak kata Jangan bohong Itu maksudnya. Baik Dia kata Kata Al-Termizi Dan pada Ba'ini Ada riwayat daripada Abu Bakar As Day dan Umar al-Khattab dan Uthman bin Affan dan Al-Zubair bin Al-Awam dan Sa'id bin Zaid dan Abdullah bin Umar dan sebagainya ni tuan, tuan Kebanyakan nama yang disebut ni apa dia? Nama al-Asyara al-Mubashirun bil Jannah. Hadis yang mengatakan Nabi pesan, jangan berdusta atas nama aku. Siapa berdusta atas nama aku, siap tempat dia di neraka. Hadis itu hadis sahih sahih yang diriwayatkan oleh kebanyakan sahabat dan tidak ada satu hadis pun yang diriwayatkan oleh genap sepuluh orang yang disebut oleh Nabi sebagai al-asharah al-mubashiruna birjannah. Ada sepuluh orang sahabat yang Nabi clearly Nabi sebut sepuluh nama ni Nabi kata, depan ni aku bagi garansi syurga. Sepuluh-sepuluh orang sahabat yang Nabi bagi jaminan tentu dapat syurga ni. Sepuluh-sepuluh ni. Meriwayatkan hadis yang mengatakan. Nabi pesan. Jangan bohong ada nama Nabi. Siapa dia yang sepuluh orang tu tuan? Abu Bakar As siddiq Dia memang mendahului senarai penerima pingat kebesaran daripada Nabi s.a.w. Abu Bakar al-Siddiq anhu. Satu orang yang sangat banyak nostalgia dia dengan Nabi. Satu orang yang korban dia untuk Nabi ini sampai ke tahap segala-galanya. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq ni, dia kesanggupan dia, korban untuk Nabi ini sampai ke tahap maksimum. Nabi sebut saja apa saja. Nabi sebut saja. Habis Nabi sebut, dialah akan jadi orang pertama piwak ni bulan rejab ni bulan apa tuan isra dan mi'raj siapa dia manusia yang pertama tadi endong cerita isra dan mi'raj siapa abubakar as-siddiq mai lah siapapun pertikailah macam mana pun bagilah alasan apapun abubakar as-siddiq tanya satu soalan aja ham dengar siapa kata ni yang kata nabi ini Isra daripada Makkah sampai ke Baikil Maqdis Mi'raj daripada Baikil Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha satu malam aja sebelum subuh sampai balik di sisi Kaabah. ni Hang dengar siapa kata? kawan Nukmai Habak dekat dia dia kata aku dengar Muhammad yang kata dia kata kalau macam tu betul Alah. Tu dia yang kata iman, terdina Abu Bakar as-Siddiq yang kata percayanya nya Abu Bakar as-Siddiq kepada nabi ini tak ada kecuali walaupun kosong kepulahan kosong kosong kosong kosong satu peratus. Sebaliknya 100% apa nabi kata katakan. Oh contoh, kalau tidak nabi tak kata, nabi tak kata kalau diambil amal terdina Abu Bakar bos belak penimbang ambil amal seluruh penduduk dunia bos sebelah satu lagi Nabi kata, saya lebih berat amal jadi nak aku bakar asyik terus so, dia cakap pula kita ni, kita ni nama bakar ni wadah api bila dia wadah panggil bern lagi-lagi kita ni Bukan bandingan lah dengan dengan dia. Bukan bandingan lah. Tolonglah untuk berbandinglah lagi baik. Maka dia mendahului senarai al-ghasyrah al-mubashiruna bil jannah. Sepuluh orang yang disebut oleh Nabi sebagai kembali ahli syurga. Abu Bakar as-Siddiq nomor satu. Dua, Umar al-Khattab. Tiga, Osman bin Ata. Empat, Ali bin Abi Thalib. Lima Zubair bin Awam Zubair bin Awam ni Pak Awam bin Khwai ni Nuh Isteri Nabi yang pertama Khalidah bin Khwai tu ada sangkut tu Lagi yang keenam Abu Ubaidah Al-Jarrah Jadi Umar Al-Fatab kata apa Tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah ni Umar Al-Fatab Dia tanya sahabat-sahabat pada satu hari Dia kata ni Hampa-hampa ni semua Kalau Allah bagi dekat apa satu masa Mustajab doa Apa minta apa pun Tuhan bagi Apa nak minta apa Oh kawan-kawan ni Aku akan minta supaya Allah bagi dekat aku Satu bilik-bilik Kita duduk, -duduk ni penuh dengan intan berlian. Aku nak guna intan berlian tu Untuk belanja pada jalan Islam Lain Aku pun sobat Kalau Allah bagi dekat aku Masa mustajab doa Aku nak minta bilik Kita duduk ni penuh dengan mahpera Aku nak guna mahpera tu untuk Islam Lain habis semua jawab macam-macam lakon tanya Umar ya amiral mu'minin kalau engkau Allah bagi masa mustajab doa kau nak minta apa? Umar kata apa? aku minta supaya Allah bagi dekat aku pembantu penolong untuk aku nak tegakkan agama Allah ni penolong pembantu seumpama Abu Mubaidah al jarrah dapat banyak banyak nama ada ada Umar selek nama dia. Abu Ubaidah Al-Jarrah tu kalau cerita dia dah ada takrib Dia salah seorang daripada sepuluh yang dijamin syurga. Ubaun dari nam. Yang ketujuh dia kata Abdul Rahman bin Aw Eh nama-nama besar tuan Ini nama-nama besar. Yang kelapan Saad bin Abi Waqqas. Lihat cerita dengan mak dia masuk Islam, dia mabok, tak om um makan, tak om um minum ni. Sa'ad bin Abi Waqqar. Seterusnya, Talha bin Ubaidillah. Ini nama-nama besar tentu yang jahsa daripada tak tahu nak abang. Dan yang kesepuluhnya, Sa'id bin Zaid. Siapa tentu? Sa'id bin Zaid ni nama yang kita jarang dengar. Hak tadi semua kita pernah abbakang ummar osman ali zubair bin awwam abu ubaidah al jarrah abdurrahman bin auf sa'ad bin abi waqqas talhah bin ubaidillah ini semua nama sangat-sangat kita dengar lihat nombor sepuluh ni apa sa'id bin zaid siapa dia sa'id bin zaid ni siapa dia diri sa'id bin zaid ni siapa dia aziz taqti bin umar al qatta suami kepada fatimah yang cerita tentang Din Umar ni bila dia ni orang cabar dia dia kata Umar apa hang sembang kuat adik hang budak muslim Islam dah dia dengar-dengar cabang telinga dia dup dup dup pi rumah adik dia Fatimah bila dia sampai sampai di rumah Fatimah Fatimah dengan suami dia tak dia Sa'id bin Zaid sampai sampai adik tengah duk baca surah apa surah qaf ma anzalna al duk baca ayat itu umat sampai-sampai dengar benar paha tu berkebendam Haji baca dia orang ada Allah dah sampai dalam masa Allah nak tembak hidayah masuk lagi dengar surah paha ni ketak dia dia masuk-masuk pergi -masuk di dekat hari dia dia kata bau mai kat aku aku nak tengok hamil baca apa. Haji dia pelari lembaran surah paha ni pelari dia kata abang abang tak islam abang tidak boleh pegang ini wahyu Allah rabut Amin dia tengok dia baca Allah injek masuk iman dalam hati. Tolong weh masuk Islam. Allah Subhanahuwataala dah pernah buat benda macam ni. Allah tidak mustahil boleh buat lagi benda yang seumpama ini. Maju dak dak masuk Islam, pun dia tak bakal dia juga macam dia saya pada dia. Ha? Baca dak dak masuk Islam, siapa sangka Mike Tyson masuk Islam, siapa sangka? malik malik no nombor islam sebab tak tak malik no Alhamdulillah bagaimana. satu sahabat maik satu email daripada majalah apa dia pun tak tahu sebab so, tak malik no dia orang oh, baik dia memang orang islam dah pun lah. cuma dia confess dia punya hal dia dalam dalam artikel tu satu hari dia kata dia ada satu kondominium depan KLCC dan duduk situ tu dah bertahun dah bukan baru duduk. Kondominium, kondominium dia duduk. Satu hari dia kata dah berapa berapa tahun dah duduk, duk dengar azan masjid KLCC tu dah dengar selalu tapi satu itu dia tengah dengar azan tu, dia jadi dia jadi kacau kacok dia jadi apa? Ya. Hmm? Anbi ayat mayah mayah baik betul pergi masjid india India, kan masjid india banyak ni buku agama, kaset apa. dia pergi sana, dia collect buku-buku agama -buku ni, dia tengok dia beli dia beli, dia beli, dia balik, dia dulu baca baca, baca, baca dalam interview, wawancara dengan dia dalam majalah tu tu, melangis jadi eh? cukup inap, inap lepas-lepas apa, lepas, cerita ni semua cukup-cukup habis start from now ke depan lima waktu dia tentu jaga syukurlah dia ada banyak dan benda yang dia lalaikan sebelum ni tangan lah untuk dia jadi hamba Allah. berkawan Allah subhanahu wa ta'ala tak boleh kita hari ni tak boleh buka kantin baju pindu ta'wah kata kita ni apa untuk so, condemn orang pelik-pelik jangan berjalan orang yang kita condemn dia tak kata tu hari itu dia jadi lebih baik pada kita mati dia lebih mulia daripada kita kita nak ini kita tak tahu nak jadi macam mana tak tahu 2-3 hari ini Alhamdulillah ok tak tahu minggu depan tahun depan lagi 5 tahun ke depan apa nak jadi kat kita hadut cekah besar ni Allah yang mengejar. doa aja kena bagi lebih hukum orang, konsep orang, hina orang ni mula buang. Doa bagi Allah jaga. Rabbana la tuziak kulubana ba'da iza hadaitana wahab lana min lalul karahma innaka antal wahab. Yang tu kena pergi lebih. Ya Allah, janganlah gelincahkan hati kami ni. Setelah engkau bagi hidayah kepada kami, janganlah gelincah dah hidayah bagi ni. Minta bagi ketal sampai kau mati dalam keadaan terima hidayahmu, Ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha memberi lima muslimah yang dirahmati Allah. Han, jadi benda-benda macam ini dia kata hadis yang kita baca ni diriwayatkan oleh sepuluh-sepuluh sahabat yang dijamin mereka mendapat syurga oleh Allah Subhanahu wallahu ta'ala. Dan insya-Allah kita sambung tajuk yang berikutnya fi man hadisan wa huwa yara annaka li. Pada menyatakan hadis yang membicarakan Orang yang meriwayatkan hadis, padahal ia fikirkan bahawasanya ia bohong. Satu orang yang dia tahu, kata hadis ni hmm. maudok, tak betul. Tapi dia tidak baca juga seolah-olah itu satu hadis Nabi SAW. Apa hukum orang ini. Soalan apa hukum jika seorang itu sembahyang pakaiannya lapuk menutup buku lagi? Ini ada hadis tengok. Ada hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa nama? Masuk masjid tengok satu sahabat pakai kain lapuk. Dia sembahyang kudah. Nabi panggil dia, dia meyakinkan sembahyang. Nabi suruh dia kumpul lah. Pihak-pihak ayat semayang dan ayat semayang Sudah semayang Nabi panggil dia Bila pihak-pihak ayat semayang Beberapa kali Pahamu Nabi Abah Nabi kata hang pakai kain ni musbin Dia guna perkataan musbin Musbin ni maksudnya labuh tutup ukulannya Jadi daripada hadis tu Lama-Mu'am Nabi istimah hukum Kata sembahyang Menutup ukulannya itu harap Kemudian dia ada satu hadis lain Yang Menditilkan Maksud itu Kisah ibnu Umar Kalau tak silap Ibn Umar ke Abu Bakar Saya tak ingat Dia ini korun Korun tempat So bila dia pakai Kain nanti melorai Melorai ni Suatu suatu meloros asli abah. Baik betulnde. Turun tutup pukulan ni. Nabi kata kirta izara. Nabi kata angkat kain hang. Biang dah. Melonggai pula. Di nak wuduk pun payah Nabi kata dekat dia inta izara. Kemudian Nabi kata, "Innallaha la yaqbalu salata rajulin musbbib." Nabi kata sesungguhnya Allah tidak terima sembahyang orang yang bangkai okay. lagu. So dalam membahaskan hal ini ada ulama kata kalau sekiranya dia tidak berniat sombong, maka itu tidak salah. Okey. Kalau dia pakai itu bukan niat sombong sebab raja-raja dulu dia labuh itu adalah tanda kesombongan wapil labuh macam macam zoro yang belakang tu ada lima belas orang pula tu angkat belakang tu itu dia ciri-ciri sombong baju labuh ni tapi kalau orang tu dia tidak ada niat apa niat sombong cuma dia orang mesti umrah dia kirim jubah Bali Imai dia Melayu jadi jubah tu saya, saya harap jadi bila pakai labuh bukan dia ada ingat sombong apa pun cuma dia Melayu jadi, bila pakai nabur, dalam kes yang macam tu, dia tidak berniat nak sembuh, maka itu tidak salah. Tetapi, menjaga kain supaya atas daripada buku lali itu sunnah, itu muhtamah. Kain kita ni, izah saya bagi. Ha? Sukit baik like, daripada bawah ni, atas ni. Baju, kain, jubah, apa semua ni kalau kita boleh jadual dia panggil muqawet muqawet ni orang kalau tuan-tuan pergi di Mekah Madinah tengok student student Masjid Nabawi student Masjid Madinah student Universiti Madinah yang duk main semayang di Masjid Madinah ni tuan tengok jubah mereka semua jubah mereka hanging atas pukul hari kita pergi memang itu tengok tau ni mesti student mereka mengaji mereka tak jubah mereka memang atas pukul hari Ha, yang tu dia panggil mempawat. Ni orang yang ikut sunnah. Mempawat. Ha, jadi kalau nak tabur. Untuk khanal. Dulu dia berhujit lah. Dia senaman kuat. Dia kempis. Jadi jubah dulu. Dah atas tu lah. Bila kempis jubah tu jadi turun. Jangan video hukum dia benda macam lah. Ha, dia bukan bertujuan sembuh. Tetapi menjaga supaya dia di atas buku lali. Maka itulah yang paling baik. Ha? samaah, kalau dua panjang gapo Semayang Semayam ni pakki. Lipatkin. Bukan -m -m -m. kena semayam sajalah, jangan luak sampai tu. Masuk pancung pun dengan seluah jelebeh aku tu masuk pancung. Saya ni berluang main masuk. masuk semayang kita nak jumpa Allah, kita ni mutanaji eh dah dengan ti eh dah. Saya abang duduk dia lemah. Dia lemah ni, Jadi, dia tu pakke. Dia semayam tu lah tapi Tandu yang tak boleh Kan dia beli selok jin Budak-udak muda ni dia beli selok jin Dia tak mau pecah Dia pihak pergi labuh tu Jadi di bawah tu Sampai dah jadi rambu lah dia tu du, Dia duduk jadi majlis kebandaran ni Rujuk jalan ni Dia sampai jadi rambu Sampai jadi benang tu, buku -buku tu Dia masuk pancoh Pergi buang air lantai tu apa macam mana legu mana dia teluh main dia ambil ayah semayang dia masuk semayang dengan nombor deret lemah tidak ni dia heret Najib daripada Bila ayah tadi dah heret bawa lemah ke apa ni saat nanti orang pergi semayang saya ni secara peribadi saya lemah saya kalau panggil apa elektrik ke apa kali rumah dia kacau panggil orang bukan Islam ke ataupun orang Islam sekali pun panggil mai to ribet apa-apa-apa dia, dia pula jenis betiang tak lagi nak duduk banjuk oh, saya cakap lemai dia dah buat-buat kerja apa-apa semua aja kata bos eh ni, di toilet mana oh. tak lagi dia Lalu apa dia buat dalam bajuk tu kita tak tahu dia keluar kat dia basuh ke tak basuh ke kaki dia air ya, kita nak berjalan kat rumah nak semayang Saya dia keluar dengan baju tak mau tak lagi dia duduk jadi Taradut dalam hati kita ni di, tadi dia ni malu dia buang air dia basuh ke tak basuh ke kaki dia ada najis ke tak tak boleh bertempa mesti kita nak semayang ni nak sembah Allah tak mau ni, tak pergi ni macam ni punya slack ni, tak lagi pi sangkut ibadat kita tak payah macam tu, minta maaf lah nak buat macam tu, macam ah, bagi dia selesai kerja dia, masa ada usia dia dia pergi ke mana, dia keluar tak lagi, okay, anak anak baju dalam bilik kemudian tempat dia lalu ni ruh-ruh-ruh-ruh-ruh, pergi ke dudenayak tak kerabut lah. dia rumah kita tu all the time Kira kalau kita matuk pancuk ambil ayat Semayang kita keluar tak boleh gas lipa pun tak buat Kita yakin kebersihan dia Kita tag dimanapun kita semayang Kita yakin bursi dia Saya ada bursi Jadi kalau main depan mata saya seluruh Ajennya rambut ni oh. Saya abang Saya abang mesti saya abang Jadi Seluruh ni dibuat tu orang Tak boleh macam ni Saya abang, saya abang. Saya abang. Wow. Saya abang. Oh. Begad Ibadat bagi semua kan dalam ayat haji pun dia kata apa wa'atimun hajjah wal umrah sallillah Tuhan guna berkata tu wa'atimu dan sempernakanlah haji dan umrah kerana Allah jadi biar kita buat ibadat ini kita satisfied kita satisfied kita kuat hati kita sempurna maksudnya apa pada so, ibadat ini kita dengan Allah nah ha? belum sampai pakat-pakat juz'a benda pakat -pakat ni dia membawa kepada kiraan hisap, di hisap. Nah, kita di akhirat itu nah wallahualam kita tanggu dengan tafsir kafar dan suratul 'abasa bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على محمد في الأول والأخير وسل مرضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب السير من رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وثنى عنه وذكره وذكره. يا ربنا ندخل حبنا ما ينضب في جلال وجهك الكريم وحدي السلطان رضينا بالله رب و بالإسلام وَبِمُحَمَّنِ نَبِيًّا وَرَسِلًا اللَّهُمَّ اكْدَحَ عَلَيْنَا بُدُوحَ العَالِفِينَ وَزُقْنَا بَحْمَنَّ الْيِّينَ بِجَاءِ خَاتَ بِالْمُسَلِينَ اللَّهُمَّ تَقِّهْ نَا فِكِينَ وَعَلِّنْهِ التأويلِ وَهِدِنَا سِرَاطَ قَدْ مُسْتَقِينَ اللَّهُمَّ نَعِنَا الْحَقَّ حَقًا وَزُقْنَا وآلنا الضاطل داخلا وذبنا اجتنابا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصونا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم